Pista 16. Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 168 Sacrificiile aduse pentru a mulțumi zeilor, pentru a le cere o favoare sau pentru a-i îndupleca, urmăreau în esență apropierea stabilirea unei comuniuni cu divinitatea. Cu ocazia marilor sărbători sezoniere, mai ales de toamnă, precum și de primăvară și de noul an, se sacrificau bovine, cai, oi sau porci. Cu sângele animalului sacrificat se stropeau cei prezenți, gest presupus a-i apropia mai intim de divinitatea considerată că este prezentă la actul sacrificial. La urmă, o parte din animalul tăiat în bucăți era jertfit, iar restul era consumat de participanți care își treceau apoi unul altuia, având același sens sacru de împărtășire și cornul cupă cu hidromel. Ospățul ritual era momentul religios esențial al ceremoniei. Ghilimele, toți cei care luau parte, se credea că absorb și asimilează misterioasa influență divină de care era pătrunsă carnea animalului sacrificat, începând din momentul când acest animal fusese consacrat divinității. A mânca această carne însemna cuminecătura cu substanța zeului însuși și însușirea unei părți din virtuțile supranaturale ale zeului. Închid ghilimele în paranteză e mare punct tonelat, se scrie t-o-n-n-l-a-t, -n -n închid paranteza. La vikingi această ceremonie mai cuprindea și cânturi, dansuri rituale, acte de divinație și recitări de scene mitologice. Uneori erau sacrificate și ființe umane, chiar și în epoca romană, îndeosebi zeului Vodan, prizonieri, sclavi, delicvenți, condamnați, dar niciodată ființe din rândurile respectivului popor germanic. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În zilele hotărâte, solii trimise de toate popoarele de același sânge se adună într-o pădure sfințită și acolo, ucigând un om în numele obștii, împlinesc rânduielile îngrozitoare ale acestei ceremonii barbare. Proprie religiei germanice era o teroare tainică și un sens de anihilare de nimicire. Ghilimele ei își arată evlavia pentru această pădure sfântă și, altfel, nimeni nu intră în ea decât numai legat cu lanțuri, ca un supus care mărturisește puterea dumnezeirii. Dacă pică jos, nu e voie să-l ridice alții, nici să se scoale singur. El iese din pădure, rostogolindu-se pe pământ. Închid ghilimele, în paranteză tacitus omic pâmic punct, câmic i mic tâmic 39 roman, 1, liniuță 2, închid paranteza. Un rit sacrificial, asemănător relatat de același istoric, este cel închinat zeiței Nertus, se scrie năierătă hăusă, freia, se scrie fărăie, Y, J, A, în paranteză omic, pumic, punct, cit, punct, 90 Roman 4 închid paranteza încheiat, notă 1 După o luptă, o parte din pradă și toți prizonierii erau jertfiți zeului războiului, cum s-a întâmplat după victoria contra legiunilor lui Varus, când ofițerii superiori romani au fost sacrificați pe altare, iar soldații jertfiți prin spânzurătoare de crăcile copacilor. La faimosul templu din Uppsala, se scrie up -p -s -a, -l A, se celebrau sacrificii în timpul echinocțiului de primăvară, timp de nouă zile. În fiecare din aceste zile era sacrificat un om, plus șapte animale. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Pentru sacrificiile umane la alte popoare germanice, Heruli, vikingi, franci, suievi, Vumic, dumic punct și procopius, războiul cu goții, 2 roman, 14, 1, 2 roman, 15, 24, 25, 2 roman, 25, 9, liniuță 10. De asemenea, tacitus, lumic omic comic punct, cit punct 90 roman, 3 liniuță 4, încheiat notă 2. Locurile unde se oficiau actele de cult erau diferite, pe vârfuri de munți, pe culm de dealuri, în dumbrăvi sau poiene, lângă un izvor sau pe o arie sacră, delimitată printr-o împrejmuire de gard sau de pietre nefasonate, în paranteză Hjorgr, se scrie H-O cu două puncte, R-G-R închid paranteza, așezate în formă de altar, având în vârf o imagine protejată de un acoperiș. Tacitus afirmă că germanii din timpul său n-aveau temple. Această afirmație este primită azi în general cu rezerve. E adevărat că ceremoniile religioase se desfășurau de obicei sub cerul liber. Aceasta ne exclude și existența unor cât de modeste sanctuare construite din lemn. În orice caz, cu câteva secole mai târziu, la vikingi existau clădiri speciale consacrate actelor de cult, atestate și de saguri islandeze. Erau construcții rectangulare de lemn asemănătoare locuințelor regilor sau șefilor de trib de dimensiuni mari, unele chiar de 30 metri lungime și 15 metri lărgime, în care se celebrau regulat reuniuni de cult cu participarea unui număr de persoane superior celor ce puteau locui într-o asemenea casă. Un asemenea templu se compunea dintr-o vastă încăpere, având în centru o vatră imensă. Era încăperea unde aveau loc ospețele sacrificiale. Animalul sacrificat pe altarul situat alături de vatră era pregătit și fiert în căldările atârnând deasupra vetrei. O încăpere mai mică alăturată era rezervată fie preotului sacrificator, fie statuilor zeităților, în paranteză, dacă existau sau nu reprezentări figurative antropomorfe ale zeilor. Chestiunea este controversată, este Posibil ca germanii din timpul lui Tacitus să nu-și fi reprezentat divinitățile decât sub forma de simple simboluri, dar la o dată mai târzie, multe texte lasă să se înțeleagă că germanii nordici ar fi avut figurări antropomorfe ale zeilor lor, probabil statui sau măcar statuiete de lemn închid paranteza. Germanii n-aveau nicio castă sacerdotală organizată și închisă de tipul celei a druizilor și nicio doctrină secretă pe care, după o perioadă de pregătire, să-și o însușească viitorii preoți. De admineri, nu știm, pentru perioada mai veche, nici dacă funcțiile lor sacerdotale erau permanente sau ca la vikingi doar ocazionale și nici în ce fel se transmitea cunoașterea regulilor privind toate riturile, inclusiv efectuarea sacrificiilor. În cadrul familiei, funcțiile sacerdotale, ritualurile cu ocazia nașterii unui copil sau a căsătorilor sau a sacrificiilor sau a ghicirii viitorului erau îndeplinite de capul familiei. Alte categorii de rituri privind un grup social mai larg erau de competența unor sacerdoți, în paranteză sau sacerdotese, închid paranteza, foarte respectați. De pildă, în adunările poporului, preoții erau cei care vegheau asupra ordinei. Ei erau păstrătorii și apărătorii legii, în care sens limitau chiar și puterea legilor. Cum ne informează Tacitus Gilimele, de adminteri, nici a pedepsi cu moartea, nici a pune în lanțuri, nici chiar a n-au voie decât preoții. Închid ghilimele în paranteză 7 roman 1 închid paranteza. Preoții erau supuși însă și unor anumite taburi, de pildă interdicția de a purta arme sau de a călări o iapă. Probabil că existau și categorii bine precizate, organizate și ierarhizate de profeți și de magicieni. Dar atât ca sacrificator cât și ca ghicitor al viitorului, funcția sacerdotului era în principiu aceea de mediator între om și divinitate. La nivelul cel mai înalt, atribuțiile sacerdotale care priveau interesele statului sau ale întregului trib erau exercitate de rege sau de căpetenia tribului. Astfel, regele sviarilor, în paranteză al normanzilor din Suedia, închid paranteza, răspundea de organizarea ceremoniilor solemne care aveau loc la Marele Templu din Uppsala. La germani, femeile erau considerate ca fiind dotate în mod deosebit cu darul prezicerii viitorului, iar în funcțiile sacerdotale ale preoteselor se întâlnesc și anumite trăsături șamaniste, în paranteză conform fumare.heiler, se scrie h e i l -E -R, închid paranteza. Se pare că sacerdotesele vikingilor, în paranteză se scrie h o f g y d h j -U -R, închid paranteza, aveau un anumit rol în în cultul zeilor vanii. Figură, pagina 169, reprezintă o poză. Statui de stuc în mărime naturală din templul Longobard din Cividale del Fruili, în paranteză Italia, închid paranteza, secolul 8. Încheiat figură. Figură, pagina 171, reprezintă fibule gotice în formă de păsări și pești lucrate în stilul artei scitice, filigran și incrustații de email în diferite culori. În paranteză, Lindenschmidt. Se scrie lui Ienăduyen să căhă muii Închid paranteza. Încheiat figură. Arta. Creația artistică a vechilor germani se limita la început la decorarea uneltelor și a armelor. Ornamentarea simplă a vaselor de teracotă lucrate de mână, linii drepte, meandre, zigzag, triunghiuri, era în așa fel condusă încât să sublinieze forma vasului. Mai târziu, pe vasele de bronz, pe agrafe și pe alte obiecte de bronz au apărut motive decorative noi, linia ondulată, cercul, inele concentrice, spirala simplă și multiplă, care uneori figurau și simboluri de cult cu un real simț al armoniei între ornament și suprafața obiectului decorat. Dar odată cu epoca fierului metal care se preta prea puțin la ornamentare, arta germanică suferă o stagnare, reluându-și evoluția în perioada migrațiilor. Procesul de diferențiere socială care a avut loc în secolele I roman-II roman era noastră a determinat o graduală creștere și nuanțare a calității produselor, a pretențiilor și gustului. La aceasta a contribuit pe lângă influența tradițiilor celtice și contactele cu Imperiul Roman și cu arta provincială romană prin folosirea unor metale nobile, aurul și argintul, prin perfecționarea continuă a procedeelor de turnare a bronzului și prin introducerea unor tehnici noi, s-au creat posibilitățile unor reprezentări artistice mai rafinate. Astfel a apărut decorația în filigran, cu firul de argint sau de aur simplu sau împletit, precum și decorația cu granule sudate, în paranteză, la fel ca firele filigranului, închid paranteza, pe suprafața obiectului metalic în așa fel încât să formeze figuri decorative geometrice. Ceramica lucrată de mână și-a păstrat vechile forme, precum și stilul ornamental geometric, fără reprezentări figurative. I s-au mai adăugat la această dată și motive decorative vegetale de proveniență romană, lujere de acantă și palmete, precum și simboluri magice sau religioase, în paranteză cruce, svastică, ghilimele arborele vieții, închid ghilimele, închid paranteza. În secolul I și mai ales în secolul II apare tot mai des pe un grund negru lucios o ornamentație gilmele pozitivă, închid gilmele, în paranteză, prin incrustație sau relief, închid paranteza. O mare varietate de modele de fibule și catarame, brățări, brelocuri, pieptini, etc. de bronz și chiar de argint sau de aur denotă o influență celtică târzie, în paranteză, sau venită din spațiul esteuropean, închid paranteza, precum și forme originale cu o bogată ornamentație în filigran și granule sau cu perle de sticlă și pietre semiprețioase. La vechii germani, dinaintea epocii migrațiilor, arta plastică este slab reprezentată. Sculptura de pildă se reduce la foarte puține și rudimentare figurări antropomorfe de zei și idoli lucrate în lemn. Gilmele, de altminte, germanii cred că nici ai închide pe zei între pereți, nici ai plăsmui în chip de om, nu se potrivește cu măreția celor de sus. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Tacitus, loc.cit.nou roman 2. Despre muzică și dans ni s-au transmis foarte puține știri. Cântece despre eroi renumiți, ca de exemplu Arminius, cântece de luptă și dansuri războinice, de felul celui despre care vorbește Tacitus. Ghilimele, jocuri au numai un soi, care-i același în toate adunările lor, tineri în pielea goală saltă printre săbi și framei, gata să-i străpungă și aceasta numai de bună plăcerea lor. Închid ghilimele în paranteză loc.cit.24.1, închid paranteza, încheiat, notă 1. În schimb, variată și concludent reprezentată este arhitectura, sculptura și pictura popoarelor germanice din perioada invaziilor, în paranteză secolul 4, 7, închid paranteza, și a migrațiilor normanzilor. Contribuțiile lor însă în aceste domenii datează după așezarea lor definitivă în țara sau regiunea cucerită și constau în împrumuturi consistente din tradițiile popoarelor locale cu care au stat într-un contact mai îndelungat. Acesta a fost cazul popoarelor germanice, stabilite pe teritoriul Angliei, Germaniei, Lombardiei și altele, care au preluat de la Celți și de la Galoromani anumite forme arhaice de artă. O altă componentă a artei vechi germanice este de origine orientală. În decursul migrațiilor lor spre Occident, măcar unele dintre triburile germanice au venit în contact cu civilizația de tip iranian a sciților și sarmaților și chiar mai ales goții cu bizantinii, primind de la aceștia, într-o măsură mai mică sau mai mare, anumite sugestii, de pildă de origine scitică, ori, Sarmatică este predilecția germanilor pentru pietrele prețioase sau pentru paste de sticlă incastrate în bijuterii de aur sau de argint. Închid ghilimele, în paranteză amare, punct Nicoli, se scrie în I-C-C-O-L-I, închid paranteza. În fine, populațiile germanice din Nord au manifestat după căderea Imperiului Roman o înclinație caracteristică pentru o artă non-figurativă, stilizată, abstractă și prevalent decorativă. Această inclinație este evidentă la Anglii și mai ales la Saxonii, care timp de cinci secole au dominat regiunile meridionale ale Angliei. Masivele cruci de piatră sculptate sunt considerate exemplele cele mai reprezentative de sculptură monumentală europeană din secolele de început ale Evului Mediu. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Faimoase sunt cele din... Bucastel se scrie B, E, W, K A, S, T, L, E, în paranteză datând din 670, închid paranteza, și Ruthwell se scrie R, U, T, H, W, E, L, L, în paranteză din 690, închid paranteza, având și inscripții runice. Încheiat notă 1. Mai degrabă, însă, decât opere ale unor maestri anglosaxoni, chilimele se pare că sunt produse ale unor pietrari italieni sau bizantini ajunși în Anglia, odată cu primii misionari creștini. Închid chilimele, vezi notă 2. Citesc notă 2. Conform amare punct Nicoli, saxonii au fost creștinați de Sfântul Augustin din Canterbury, se scrie că anătuie râb U-R-Y, trimis în Anglia de Papa Grigorie cel Mare în 597, iar Anglii de o misiune irlandeză venită aici în anul 635. Încheiat notă 2 O contribuție mai modestă a anglo-saxonilor la arta evului mediu-timpuriu sunt bisericile construite cu materiale provenind din monumente romane, dar majoritatea lor au fost distruse în timpul invaziilor daneze. Vezi notă 3 Citesc notă 3. Mai bine s-au păstrat până azi cea din Bradford, se scrie b r a d f o r d o se scrie O-N-A-V-O-N, cu o singură navă centrală și cea din Brixworth se scrie B-R-I-X-W-O-R-T-H, de formă bazilicală, cu o navă și patru arcade, ambele de la sfârșitul secolului VII. Încheiat notă 3. În schimb, o mare importanță au dat anglosaxonii lucrărilor de artă decorativă. De o factură artistică remarcabilă sunt fibulele de aur, cutiile de filde și plăcile decorative emailate și manuscrisele miniate. Toate acestea trădează în stilul ornamentației adoptate o influență puternică a artei celte și, în general, a culturii irlandeze asupra celei anglosaxone. În cele trei secole, în paranteză până în anul 711, închid paranteza de stăpânirea asupra majorității teritoriului Spaniei, vizigoții au creat monumente religioase în care elementele arhitecturale și sculpturile paleocreștine, latine, se îmbină cu cele bizantine. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Între anii 554-630, sudul și sud-estul Spaniei au rămas sub dominația bizantină. Încheiat notă 1. Bisericile vizigote, datând aproape toate din secolul 7 și construite din blocuri mari de piatră bine ecarisată, au un plan fie bazilical. În paranteză, sumare se scrie J U A, -n, de banios se scrie B. A n o S. se scrie Q-U-in T A, l-l A. De las vinias se scrie v -i N a s, și alții închid paranteza, fie cruciform, în paranteză, sămare Pedro de la nave punct comba de bande și alții închid paranteza. Arhitectura bisericilor vizigote de influență latină paleocreștină, vezi notă 2, folosește șarpante de lemn care acoperă cele trei nave despărțite prin coloane cu arcade și având una sau trei abside. Citesc notă 2. Alte monumente arhitectonice vizigote, păstrate până azi în stare de conservare relativ bună, Poarta Seviliei, se scrie S E, -V -I -L -L -E -I, din Cordoba în paranteză secolul 7 închid paranteza și zidul dinspre vest al moscheii din același oraș, care ținuse de biserica S. Mare Vicente, se scrie V I -C -N -T E din secolul 6, ulterior demolată. Încheiat notă 2. Planul celor de influență bizantină este în formă pătrată de cruce cu trei nave boltice, cea din mijloc mai ridicată și cu trei abside pătrate. În multe cazuri au fost folosite coloane luate din edificii romane cu capiteluri corintice. Ghilimele, elementele originale vizigote sunt arcul în formă de potcoavă de proveniență orientală, apariția, Ferestei gemene, am paranteza adică formată din două arcuri alăturate și având o coloană la mijloc, închid paranteza, ornamentația în lemn, precum și diverse forme de capiteluri vizigote, închid ghilimele, în paranteza amare. soria, închid paranteza. Sculptura vizigotă este reprezentată de basoreliefuri în piatră din bisericile menționate mai sus, cu elemente decorative geometrice, vegetale și animale. De asemenea și basoreliefuri cu caracter iconografic, cum sunt de pildă scenele biblice deosebit de interesante de pe capitelurile bisericii S. -Mare. Pedro, de la nave, în paranteză, lângă Zamora, închid paranteza sau cele de la Chintanila de la Vinyas, în paranteză, lângă Burgos, închid paranteza. În aceste două biserici întâlnim tema decorativă, în paranteză, probabil de proveniență persană, sasanidă, se scrie s-a-s-s-a-n-i-d, închid paranteza, acelor două animale sau păsări față față, separate de imaginea unui arbore). Să mai menționăm la acest capitol și baso-reliefurile sarcofagelor executate în perioada vizigotă, în paranteză din Muzeul Arheologic din Madrid și din Muzeul din Burgos, închid paranteza. Artele secundare, orfevrerie, ceramică, sticlă, țesături au fost mult cultivate de vizigoți. În orfevrerie, vizigoții au preferat policromia exuberantă, folosind din abundență perlele, Sticla colorată, șlefuită și pietrele semiprețioase montate în capsule minuscule, sudate apoi pe lame de aur. Aurul îl lucrau fie prin procedeul fuziunii, fie laminat prin martelare sau prin presare. Orfevrierii vizigoți cunoșteau și ornamentația în filigran de aur sau de argint, aplicată de pildă pe mânerele pumnalelor și spadelor de paradă. De o factură artistică mai modestă sau chiar cum sunt de aur și cu pietre prețioase, sunt obiectele de podoabă, fibule colane, cercei, brățări, inele, găsite în morminte vizigote. Numeroasele obiecte de bronz găsite se remarcă prin fuziunea foarte atentă a metalului, printr-o mare varietate de modele și o superioară execuție tehnică în ornamentarea prin incizie, în sudura capsulelor, în incrustațiile cu email. Regii fizigoții dăruiau bisericilor cruci, coroane, candelabre, de argint sau de aur. Din această categorie de obiecte se compun tezaurele găsite la Guarazar, se scrie G-U-A-R-R-A-Z-R, în paranteză, azi în Muzee de cloni din Paris, închid paranteza, și Tore Don Jimeno, se scrie t o r r e d o n i m e n o în paranteză, Muzeul Arheologic din Madrid, închid paranteza. Între cele 12 coroane de aur cu perle, pietre, prețioase, incrustații cu email, este și faimoasa coroană a regelui Suintilanus și, în cea dăruită de regele Recesvintus. Pictura Epocii Vizigote este reprezentată de miniaturile care ornează celebrul manuscris cunoscut titlul de Pentateuhul. Se scrie p e n t a t e u k h u l se scrie a s h b u r n s h a m care cuprinde și 19 pagini reprezentând pe toată suprafața lor scene biblice legate de textul acestor cinci cărți ale Bibliei. Invazia Longobarzilor din anul 568 în Italia și dominația lor asupra Nordului și centrului Peninsulei, în paranteză până în 774, închid paranteza, a însemnat o perioadă privată în general de eclipsă culturală. Pe de altă parte, contactul lor cu cultura bizantină și concret cu Ravena, se scrie R-A-V-N-N-A, -N -N în paranteză cucerită de ei în 751, închid paranteza, a avut ca rezultat creația unor deosebit de interesante și valoroase opere de arhitectură, sculptură, pictură și orfebrerie. Așa numitul palat al lui Teoderic din Ravena, Veznătău, nu poate fi considerat că anticipează arhitectura romanică. Austerul și impunătorul mausoleu al lui Teoderic, din același oraș, construit în 520 din blocuri mari de piatră ecalisată, are nivelul inferior pe un plan decagonal, în paranteză fiecare latură cu o nișă terminată cu un arc în plin centru, închid paranteza. Nivelul superior, poligonul, este acoperit de o gigantică cupolă dintr-un singur bloc de calcar, înaltă de 3,20 metri și cu un diametru de 11 metri. Citesc notă 1. În realitate, un edificiu din secolul VII destinat corpului de gardă sau după alți autori, Palatul Secretariatului exarhilor, S-a păstrat doar fațada clădirii cu o mare poartă centrală, flancată de două mari deschideri cu dublu arc, deasupra o nișă cu două logiete, se scrie E, fiecare susținută de trei coloane subțiri de marmură, așezate pe o mensolă, tot de marmură. Încheiat notă 1 În domeniul arhitecturii religioase Longobarde s-au păstrat până azi două monumente de mici dimensiuni, dar de un interes excepțional pentru istoria artei. Biserica S. Mare. Maria in Vale, se scrie V. Alleluie în paranteză Cividale, în regiunea Fruilii, din secolul 8 închid paranteza. Așa numitul Tempieto se scrie T. măpâie T, T. O. Longobardo și biserica S. Mare. Maria Foris Portas, în paranteză secolul 7-8, VII Castel Seprio în Lombardia închid paranteza. Tempieto Longobardo este un monument unic în genul său, prin coloanele cu capiteluri corintice, de proveniență romană în paranteză secolul 5 închid paranteza, prin frescele absidei centrale, prin sarcofagul de marmură cu basoreliefuri ale legendarei regine Piltrude și în special prin delicata ornamentație de pe peretele din fund, adevărată dantelărie în stuc, iar în partea superioară cu cele șase statui tot în stuc, în mărime naturală, reprezentând șase grațioase personaje feminine, în paranteză, zise ghilimele cele șase sfinte, închid ghilimele, două în veșminte monahale, patru în costume princiare, stilul ansamblului, atitudinile personajelor, eleganța drapajului, minuțiozitatea execuției, totul denotă o perfectă familiarizare a artistului anonim Longobard cu pictura bizantină și cu sculptura în fildeș a maestrilor elenistici mare punct Maria Foris Portas, construită în întregime din piatră de râu, are planul rectangular trilobat cu un atrium și trei abside. Dar importanța acestui monument unic în Evul Mediu din Puriu constă în frescele din interior, un ciclu pictural reprezentând în trei zone orizontale, buna vestire, nașterea lui Hristos, închinarea magilor, înfățișarea la templu, uciderea pruncilor, etc. Valoarea excepțională a acestor singulare fresce, operă a unor meșteri locali în serviciul longobarzilor, rezidă în expresivitatea tușei, foarte sigure și viguroase, precum și în cel mai pur spirit de respect al canoanelor, Eleni. -romane. În același orășel italian Cividale, care în timpul Longobarzilor a cunoscut o epocă de mare strălucire prin palatele și bisericile sale, s-au păstrat până azi și alte opere caracteristice pentru stilul și nivelul artistic atins de aceștia în domeniul sculpturii. Ghilimele Altarul Ducelui Racist, se scrie R-A-T-C-H-I-S, închid ghilimele. În paranteză, Muzeo Cristiano, închid paranteza, este un paralelipiped de piatră compus din patru lespe sculptate, în paranteză, și la origine pictate, închid paranteza, înfățișând scene biblice încadrate într-o sobră și elegantă ornamentație care folosește și motive vegetale și florale. Modul în care sunt imaginate și reprezentate figurile poate fi considerat tipic pentru un adevărat ghilimele stil longobard, închid ghilimele. O altă capodoperă longobardă este ghilimele baptisteriul lui Calisto. Se scrie că al lui I.S.T.O. închid ghilimele, în paranteză, azi Muzeu Cristianu. Închid paranteza cu cele opt grațioase coloane de marmură și capiteluri corintice care susțin pergola decorată în basorelief cu figuri de animale care se înfruntă și cu motive simbolice creștine. Vana baptisteriului are aplicate în exterior plăci de marmură sculptată de asemenea cu motive și simboluri religioase, în paranteză a așa numitul ghilimele Pluteo di Sigualdo, închid ghilimele, închid paranteza, vezi notă 1.